«Ні-ні-ні-ні!» – у кімнаті панувала тиша і напруга. Двоє чоловіків боролися з матір'ю Джиммі, яка піднялася з підлоги і звивалася в їхніх міцних обіймах. Вона билася ногами і крутилася. Батько Джимі лежав нерухомо, як камінь під нею. «Відчині цікляті двері!» – крикнув чоловік із портативним радіоприймачем. Радіо на стіні гуділо на повну потужність. Джиммі ненавидів радіо. Він підбіг до нього, потягнувся за звисаючий шнур, але потім передумав і взяв інший портативний радіоприймач з полиці. На одній з ручок було написано «Живлення». Він крутив її, поки не почув шипіння, повернувся до екрану і підніс маленький радіоприймач до рота. «Не треба», – сказав Джиммі і зрозумів, що плаче. Сльози капали на його комбінезон. «Я йду». Йому було важко відірватися від образу своєї матері. Біжучи темним коридором, він продовжував бачити, як вона б'ється і кричить, піднімаючи ноги вгору. Він чув її крики на тлі, коли чоловік знову говорив по радіо. «Скажи мені, код!» Джиммі тримав ремінець портативного радіоприймача між зубами і кинувся до драбини, ігноруючи біль у плечі та коліні. Він знайшов засувку решітки і відкинув її вбік бік з гучним брязкотом. Відкинувши портативний радіоприймач, він поповз за ним на колінах. Світло над ним палало, його груди палали. Його батько був мертвий, як і Яні. «Іду, іду!» – сказав він у радіоприймач. Чоловік щось викрикнув у відповідь. Джимін чув лише крики своєї матері і биття свого серця у вухах. Він біг під пульсуючими вогнями і між темними машинами. Шнурки на одному з його черевиків розв'язалися. Вони билися, поки він біг, і він думав про ноги своєї матері, підняті вгору, які билися і боролися. Джиммі врізався в двері. З іншого боку він чув приглушені крики. Вони також лунали в радіо. Джиммі вдарив долонію по дверях і крикнув у портативний пристрій. «Я тут! Я тут!» «Код!» – крикнув чоловік. Джиммі підійшов до пульта управління. Його руки тремтіли. Зір затуманився. Він уявив собі матір з іншого боку, на яку націлена зброя. Він відчував, що його батько лежить за кілька метрів від нього просто по той бік сталевих дверей. Сльози текли по його щуках. Він ввів перші дві цифри, номер свого поверху і завагався. Щось було не так. Це було 12-18, а не 18-12, чи так? Він ввів інші дві цифри, і клавіатура засвітилася червоним. Двері не відчинилися. «Що ти зробив?» – крикнув чоловік через рацію. «Просто скажи мені код!» Джиммі помацав портативний пристрій і підніс його до губ. «Будь ласка, не завдавайте їй шкоди!» – сказав він. Рація заскрипіла. Якщо ти не зробиш, як я кажу, вона помре, ти розумієш? Чоловік звучав наляканим. Можливо, він був наляканий так само, як і Джимі. Джемі кивнув і потягнувся до клавіатури. Він вів перші дві цифри правильно, потім зупинився і подумав про те, що сказав його батько. Вони вб'ють його, вони вб'ють його і його матір, якщо він впустить цих чоловіків всередину. Але це була його мати. Клавіатура нетерпляче блимала. Чоловік з іншого боку дверей кричав, щоб він поспішав. Кричав щось про три неправильні спроби поспіль і про те, що доведеться чекати ще один день. Джиммі нічого не робив, паралізований страхом. Клавіатура спалахнула червоним і замовкла. З іншого боку дверей пролунав гучний звук, постріл з рушниці. Джиммі стиснув радіо і закричав. Коли він відпустив його, він почув крик своєї мами з іншого боку: Наступного разу це буде не попередження сказав чоловік. «Тепер не торкайся клавіатури! Не торкайся її знову! Просто скажи мені, код. Поспішай, хлопче!» Джиммі заїкався і намагався вимовити звуки, щоб повідомити чоловікові цифри в правильному порядку. Але нічого не виходило. Притиснувши лоб до стіни, він чув, як його мати бореться і б'ється з іншого боку. Код. сказав чоловік. «Тепер уже спокійніше!» Джиммі почув стоїн. Він почув, як хтось крикнув «Сука!», почув, як його мати кричала «Джимі, щоб він цього не робив!», а потім ляпас з іншого боку стіни, хтось притиснувся до неї. Його мати була за кілька сантиметрів від нього. А потім переглушені звуки введення цифр. Чотири швидкі натискання однієї тієї ж цифри і розлючений гук клавіатури, коли третя спроба не вдалася. Ще крики. А потім гуркіт трушниці гучніший і зліший, коли він притиснув голову до дверей. Джиммі кричав і бив кулаками по холодній сталі. Чоловіки кричали на нього через радіо. З портативного радіо долинали крики, крики просочувалися крізь важкі сталеві двері, але жоден з них не належав його матері. Джиммі з'язковзнув на підлогу, притиснув портативний пристрій до живота і згорнувся в клубок, коли розлючені крики просочилися крізь сталеві двері. Його тіло тремтіло від ридань. підлога шорстко терлася об його щоку, і поки вирувало насильство, світло над головою продовжувало пульсувати. Воно пульсувало рівномірно. Воно зовсім не було схоже на пульс.